CZĘTVERTKOM Godina je 1820 dok je Hans Christian Ørsted, profesor na Kopenhagenskom saučilištu, pripremao stvari za večanje predavanje, primijetio je da se pomiče igle na kompasu dok on uključuje i isključuje električnu struju na bateriji. Otklon igle na kompasu uvjeruje Ørsteda da se magnetski valovi žice kroz koju prolazi struja šire u prostor baš kao i toplinski i svjetlasni valovi. I taka je pojava uvjerila da postoji izravna veza između elektriciteta i magnetizma. Potaknut Erstedovim otkrićem engleski fizičar Michael Faraday dokazao je da električna struja može proizvesti lokalno magnetsko polje i da će se energija tog polja vratiti u krug kada se struja isključi ili promijeni smjer. Godine 1864. James Clerk Maxwell, profesor eksperimentalne fizike na Cambridgeu, matematički je dokazao da bilo koji električni poremećaj može proizvesti učinak na značane udaljenosti od mjesta na kojem se zbio i predvidio je da elektromagnetska energija može putovati od izvora u alovima koji se kreću brzinom svjetlosti. Ersted i Faraday napravili su potrebne pokuse. Maxwell je dao svoje glasovite nadžbe. Sada je samo trebao netko tko će primijeniti sve to kako bi čovečanstvu dao jedan od najuminjenijih izuma. Godine 1887. Heinrich Rudolf Hertz otkrio je radiovalo. 8 godina kasnije, Guillermo Marconi i njegov brat Alfonso odaslali su radio valove prema brdima iza svoje kuće u Bolonji. Taljanska vlada nije bila zainteresirana za taj poduhvat i Marconi je otišao u Veliku Britaniju, gdje je ratna mornarica brzo uvidjela potencijal radio valova. Marconi je demonstrirao što radio valovi mogu. Prvo su odašiljači primatelji bili udaljeni 275 m onda je Marconi poslao signal preko Engleskog kanala. Na kraju 1901. Marconi je radio signalom premostio Atlantski ocean. Poruka na Morzevoj abecedi poslana je iz cornwall u Newfoundland. Pređena udaljenost iznosila je 3200 km. Do 1908. godine pomorski kapetani koristili su Markonije vizum kako bi slali signale na Morzevoj abecedi. Godine 1914. prvi je put umjesto Morzeovih signala odaslani primljen govor. U Prvom svjetskom ratu zapovjednici su mogli razgovarati s vojnicima u najisturenijim robovima, čak su mogli komunicirati i sa zrakoplovima koji su letjeli iznad bojišta. Markonija nazivaju Otcem radije, ali 1893. Nikola Tesla održao St. Louis u predavanju o bežičnoj radiokomunikaciji i demonstriraju. Tada je i u detalju opisao načela radiokomunikacije. Marconi je tvrdio da nije bio upoznat s tim predavanjima. Godine 1895. i Rus Aleksandar Popov sagradio je svoj radio. Ali Marconi se smatra ocem radijem. Zato je dobio Nobelovu nagradu i ta je izum dobro unovčio. Osnovao je i Markonijevu bežičnu telegrafsku tvrtku. Između ostalog od britanskih pošta dobio je ugovor za izgradnju i održavanje kratkovanne komunikacije između Velike Britanije i njezinih kolonija i dominiona. Ali, vrlo rano, neki su ljudi uvidjeli i drugi potencijal koji se krije u novom izumu. Ako se glas može poslati iz jednog mjesta na drugo, onda se isto može napraviti s glazbom. Ako se to može napraviti s glazbom, zašto se ne bi u svijet odaslale i vijesti pa i reklame? A da bi sve to bilo moguće, netko mora i proizvesti i prodati uređaj koji bi primao radnje signale. U Sjedinim američkim državama vladalo je pravilo da je u svijetu radija sve dopušteno. Kogod je imao novaca, mogao je osnovati i imitirati što je htio i na kojim je frekvencijama htio. Pa čak i ako bi na toj frekvenciji imitirala jedna druga radiopostaja. Doduša, u tom nereguliranom svijetu 50% radiopostaja bankrotiralo je u prvoj godini postojanja. U Evropi je vrijedilo drugo pravilo. Svijet radija država je nekako nastojala regulirati. Ukrajina se otišla u Sovjetskom savezu. Moćni novi mediji nadzirala je država. Partija je odlučivala što će se emitirati preko radiovalova. U Velikoj Britaniji vlada je nastojala izbići krajnosti i oklijevala je s odlukom. Javnost je tražila ono što druge zemlje već imaju. Lukavi Marconi nagovorio je oparnu divu Nelly Melba da u njegovoj eksperimentalnoj radio postaji otpjeva nekoliko arija i tako dao odabranoj publici mogućnost da okusi slasti novog medija. Britanski proizvođači radioaparata smatrali su da im vlada oklijevanjem uzima novac i džepova I 1922. poštanska služba odobrila je stvaranje prvih dviju britanskih radiopostaja, 2MT i 2LO. 2LO, Marconi House, London, calling. 2LO, Marconi House, London, calling. U listopadu 1922. utemeljena je British Broadcasting Company, poznat je pod kraticom BBC. Utemeljila ju je skupina vodećih proizvođača radiuređaja, među kojima je bio naravno i Guillermo Marconi. Do 1925. BBC se mogao čuti gotovo u cijeloj Velikoj Britaniji. BBC je utemeljen s jednim ciljem, da se što više prodaju radio uređeni. Ideja je bila jednostavna. Radio će emitirati program kojeg će htjeti čuti veliki broj ljudi. Kako bi ga mogli čuti, morat će kupiti radioaparat kojeg će naravno proizvoditi tvrtke koje su i utemeljene BBC. Ali uskoro će BBC postati postaja s višim ciljem. Za formuliranje tog cilja biće zaslužan prvi generalni direktor BBC-a, John Reith. Taj škotski inženjer imao je namjeru stvoriti nezavisnu radiopostaju koja će obrazovati, zabaviti i informirati cijelu Veliko Britaniju. BBC je trebao biti slobodan od političkog i ekonomskog pritiska. Podcasting is a development with which the future must reckon and reckon seriously. Here is an instrument of almost incalculable importance in the social and political life of the community. And I tako je nastao uzor svih radiopostaja. I dok su trajali ti svjetski radijski ratovi, u Zagrebu je 1926. utemeljena jedna radiopostaja. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. U broju 5.112 od 1. svibnja 1926. jutarni list donio je na 13. stranici članak pod naslovom Radio Zagreb, broadcasting na Griču. Dan 15. maja znači za Zagreb jedan veliki događaj. Od tog će naime dana široki svijet znati da i na ovom kraju svijeta, koji zapad vrlo rado naziva Balkanom, Živi narod koji znade kročiti uzbog ostalim zapadnim kulturnim narodima, kad se radi o jednoj ovakvoj kulturnoj ustanovi kao što je radio. Na nama je da se pokažemo na dijelu. Radio Zagreb započeo je i završio prvo emitiranje hrvatskom himnom. Program se sastojao i od vijesti i dijela klasične glazbe. Skladbe Beethovena, Haydna i drugih velikana izvodili su Vladislav Miranov, Stanko Žepić i Mladen Pozajić. U programu mogli su se čuti glasovi i prvog ravnatelja Radio Zagreba, doktora Ive Šterna, i prve spikerice Božene Begović, koja je zamolila sve slušatelje da na adresu Markov Trg 9, gdje je bilo sjedište Radio Zagreba, sve do studenog 1940. pošalju pisma ili da nazovu telefonom kako bi ravnateljstvo radiopostaje moglo znati tko ih sve čuje. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Te prve večeri javili su se slušatelji iz Zagreba pa iz drugih krajeva. Prvi se javio slušatelj iz Krašića. U radioglasniku Zagreb službenom listu Stanice Zagreb u članku pod naslovom Početak djelovanja naše stanice piše. Dok je prva večeri još donekle smetao stroj, aparature, bilo je u ponedjeljak davanje stanice potpuno čisto. Te stanici priopćeno po ministru pošta i telegrafa gospodinu doktoru Šuperini i po uredništvu Vremena da stanicu u Beogradu dobro čuju. Iste subjesi stigle iz Beča, iz provincije Osijeka, Virovitica i tako dalje i tako dalje. Dojavljivano je stanici da se ista dobro čuje. Kako je i zašto utemeljen Radio Zagreb? Govori profesor dr Nikola Vončina, pisac priloga za povijest radija u Hrvatskoj. Pa rečimo najjednostavnije dobro iz ljepih i plemenitih motiva, ali osim toga je zbog zarade i zbog kapital. Radi profit. Radio je naime u, u, u kratko vrijeme fascinirao svijet u komunikacija komunikacija ljudskih svijete se, sirotoga maratonca koji je morao trčati svih 42 km da javi vijest kako je prošla bitka na maratonskom polju a radio je to činio kranjom lako ćemo jednostavnošću povezujući kontinente i, i, i tako dalje tako da je e, silan interes na radiju E, u europskom modelu e, radiofonskom u kome se plaćala pretplata e, na neki način stimulirao i, i bogati svijet koji je imao novca ili koji je pak lukav od izao kredite u bankama kao što se to čini i danas, a to su činili upravo utemeljitelji Radio Zagreba, također su nešto svojim novcem, a nešto kapitalom koji su zajmili u bankama i podigli prvu radio stanicu Eto, tako da je eto to jedan od razloga. A kako je došlo do toga? Došlo je tako što su uh, se oni e, 1924. E, utemiljili su radioklub Zagreb, tamo su slušali radio, sam onda nije slušao tako konforno kao danas na UKV, da slušao sam na srednjem valu i to uz užasne smetnje, uz škripanja malih detektora i tako. Tako da to nije bio današnji radio. jer e, e, Eto, kupili su tu zgradicu dvorišnu na Markovu trgu devet i tamo su, kupili su tim novcem koji su dobili od kredita, koji su i sami uložili u, u, u, u tada najsu vremeni odašiljač Telefunkenov koji je trebao ići u Malme, ali kako ta, su tamo bile velike zime nije se još mogao montirati pa su ga e, Telefunkenov isporučili u Zagreba sljedeći je onda otišao u Malme i 15. svibnja, eto u, u 20 sati je naš slavni skladatelj je i slavani po tome što je prvi odsvirao Ljepu Našu odsvirao. Dakle Ljepu Našu, poslje toga se javila prva spikerica Boželom Begović i tadašnji ravnatelj radio dr. Stern. I onda je eto, tako, to prvog dana proradio i naš radio kao jedan od vrlo, eh, od prvih stanica po tome djelu sviju. Vlasnici Radio Zagreba imali su obvezu svakodnevno emitirati program u trajanju od najmanje 90 minuta. stanica emitirala na srednjem valu, dopuštena antenska snaga bila je 350 vata. Profesor dr. Nikola Vončine u knjizi Prilozi za povijest Hrvatskog radija donosi opis uvjeta rada koji je dao inženjer Jekoslav Mužinić. U središtu same dvorišne zgrade sagrađen je mali studio, obložen jutom radi akustičnog brigušenja. U susjednoj prostoriji s jedne strane studija bila je čekaonica za izvođače, a s druge strane takozvana režija u kojoj su bila smještena pojačala i rasklopne ploče za kontrolu rada akumulatorskih baterija. Odavle se pratio rad izvođača u studiju i to kroz prozorčić s višestrukim staklom, kako ne bi zvuk direktno prodirao iz studija u režiju i obratno. S tih razloga bila su i vrata iz studija prema režiji i čekaonici debelo obložena da bi akustički prigušivala prolaz zvukova program bi najavljivala prva spikerica Radio Zagreba, Božena Begović. Ovdje Radio Zagreb, na valu 276 metra. Svojim slušalcima želimo dobro večer i uredan prijed Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju odpočećemo s pola sata moderne glazbe z gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon. pa evo, Možda najbolje kažemo šemu prvoga dana u 20.30, 20.45 su bile vijesti i obavijesti stanice, od 20.45 do 21.45, dakle jedan sat bile su razne glazbene priredbe po, po schemiji, u 21.45 do 22.00 bile su predavanja, to je bio uobičajeni oblik da se ovaj uglavnom monološki radio radio, i od 22. do 22.15 su bile zadnje vijesti, pa devizni tečajevi, meteorološka izvješća, i od 20 do 23 plesna glazba u 23 je program za Vršavu. To je program sam prvih dvadesetak dana, kasnije se še ima malo pomalo mijenjala. Osobito su počele popodnevne emisije u kojima je Božena Begović čitala priče za djecu i tako. E, dakle, e, pro, kako su to bili marljivi i financijski vrlo zainteresirani ljudi, tako su oni nastojali pridobiti sve krugove slušateljstva, pogotovo zato jer je radio, kao što znate, bio vrlo skup. Vrlo skup su bili radioprijavnici, a i pretplata je bila vrlo visoka. Svoj prvi susret s radijom Božena Begović ovako je opisala Arisu Angelisu, autoru radijskog ciklusa Život Jozefine Žiha. Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Simenca, koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobitome se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj a posebno su so mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet. Kako bi dobila sve više slušatelja, Radio stanica Zagreb imitirala je više programa nego što je to koncesijom bila obavezna. Glazba je bila posebno slušana. Izveđena je klasična glazba, uglavnom strani, autori, ali bilo je i skladbi Hacea, Dobrnića, Lisinskog i Lotke. Ali sve više je bilo i ovakvih pjesama. Sve radiostanice morale su se nekako odrediti prema vladi i vlada se morala nekako odrediti prema njima. U Sjedinjenim američkim državama isprva je carevala opća sloboda, tko je imao novaca mogao je osnovati radiostanicu. Kasnije država samo odrađivala frekvencije na koje će bi se emitirati program, jer se znalo događati da više postaje u gradu emitira na iste frekvenciji. Sovjetskom savezu vladala je pak potpuna regulacija radnje. Kako je to bilo u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije u kraljevini Jugoslavi? Kako se politika odnosila prema Radio Zagrebu? Pa ona se upljela u njegov rad u samomu početku. Već prigodom osnutka, ali e, pogotovo u samomu početku jer je e, naredbom ministarstva iz Beograda upravila tijoničarskog društva koji je upravljao radijestanicom, bio njezin vlasnik je li jezno bilo je naređeno da se upiše u pravila dakle, tadašnjega radija Zagreba, odnosno radijestanice Zagreb, da ona, e, kako se, doslovno ću citirati, ne sme vršiti saopštenja koja vređaju javni moral, deluju propagandno ili inače protiv društvenom ustrojstvu, državi, vojsci ili služe glorifikaciji tuđih političkih i sličnih aspiracije. I sad još ono što je još važnije. Za slučajma i jednog ovakvog saopštenja, ministar je vlastan naložiti likvidaciju dioničarskog društva. Možete misliti da uz takvu odredbu dioničarima koji su uložili svoj kapital da bi došli do nekakvog profita, nije padalo ni na kraj pameti da učine nešto što bi bilo protivno takvoj naredbi. Dakle, radila je i takva cenzura koja bi spriječila svakako, svaku, svaki pokušaj izlaska iz takvog, iz takvog jednog političkog koncepta, a bog me i autocenzura, i to upravo zbog toga da se um, ne bi dogodilo da uh, budu bačeni na ulicu iz, iz zgrade na u Trgu 9. Zato je i ravnoterištern u uh, uh, u samom početku, prije nego je Radio Zagrebi proradio u listu radioglasnih Zagrebi napisao jedan programatski članak u kome izrijekom kaže li, da, će, da će koncept biti programa biti e, kulturno zabavni i izrazito apolitičan, a moram reći da e, se sve do negdje 40. godine dakle do nacionalizacije e, takav koncept i održavao od je bio Mogu se mirne duše reći pro režič. Godine 1927. Prema pisanju radio vjesnika, broj radio pretplatnika iznosi je 7569, od čega je na zagrebački teritorij otpadalo njih 6491, a na grad Zagreb 5396. Ljubljana je imala 1039 pretplatnika, a Sarajevo njih 39 radio kalendar donosi nešto manju brojku pretplatnika za tu 1927. I tada su postali problemi s plaćenjem pretplate. Neplatišama je ravnateljstvo pošte i telegrafa zapljenjevalo aparate i globilo ih s 900 dinara. Imena i adrese Neplatiša objavljivane su u radio vjesniku Tu je i objavljivana korespondencija sa slušateljima. Jedna se slušateljica žalila zašto Radio Zagreb uz talijansku glazbu ne prenosi i talijanske vijesti. Dobila je ovakav odgovor. Ne imamo namjeru da prenosimo ono što govore talijanske stanice, nego samo glazbu talijanskih stanica. I mi smo vezani na izvjesne obzire. Radio Zagreb davao je sve od sebe kako bi ga slušao sve veći broj ljudi. Pridobivanje slušatelja nije išlo lako, posebno kad su drugi mediji bili protiv radija. Pa reakcije javnosti su bile e, slabe. E, u novinstvu se malo pisalo. U radiju e, dobrim dijelom i zato što su se novine plašile da će radio oduzeti e, njihove e, kupce. Da će budući radio može javiti vijest prije nego dok se novine ti otisnu, dok dođu u prodaju i tako dalje. Tako da je u tom pogledu bilo ovaj dosta i napetih odnosa kad ikada i naprosto novine nisu htjele reklamirati radio. S druge strane reklamirale su pak radio trgovce koji su teško prodavali svoje radioprijemnike pa se tako mi smo i, i bezbrojne reklame, kupite radio kod nasa nego kod ovih e, ako kupite radio nećete više morati ići u kazalište, moći ćete uživati u operi kod kuće u Papućama i slične No u svakom slučaju te reakcije javnosti u novinstvu nisu bile baš osobite, a nisu, nije im ni vrijeme bilo sklono, znate čuli ste naravno i za obznanu i za Aleksandrov diktaturu 29. devet kad su ukinute sve političke stranke, tako da nekih reakcija i osobitih i nije moglo biti. No, liberalizacijom, stanovitom i legalizacijom stranaka negdje poslije 34., 35., 36. reakcije u i u novinstvu postaju žestoke, postaju žestoke osobito sa strane HSS-ova, tiska koji je tad najmoćnija politička stranka, znate da je na izborima 38% preko 80 glasova u Hrvatskoj i naravno da politika koju je vodila do uprava nije odgovarala Hrvatskoj sjeljačkoj stranci i njezinom vozu Hrmačiku, je. pa je tu došlo do e, dosta ozbiljnih sukoba u osobitovom novinstvu, kažem, u Hrvatskom dnevniku i tako dalje i završilo je tako da je 1940. i radio stanica nacionalizirana i da je dana na upravu banskoj vlasti banovine Hrvatske pa je tako i ta priča sa reakcijom na prošnje jedne primne tihe majke roši ti si rekla da ćeš doći činila se da je nova radio stanica u ratu sa svima nisu samo novine bile neprjeteljski raspoložene prema novom mediju Hrvoje Macanović u članku iz prošlosti Radio Zagreba piše naime kod nas se dugovremena vodila potajna a neko vrijeme i otvorena borba protiv radija novine su smatrale da im radio vijesti oduzimaju mušterije da im smanjuju broj kupaca kazalište i organizatori su smatrali prijenos opere ili koncerta također konkurencijom Čak su i priređivači nogometnih utakmica zabranjivali reporterski prijenos, jer ljudi neće doći da gledaju, samo će slušati. Vodstvo radio stanice Zagreb nastojala na sve načine uvjeriti one koji su bili neprijateljski raspoloženi da im od njih ne priti nikakva opasnost. U jednom dopisu poslanom upravi kazališta pisalo je. Ustanovljeno je mnogostranim istraživanjem u svim zemljama da prijenosi putem radija djeluju tako na slušalce da ovi budu zainteresirani dotičnim prijenosom i da isti djeluje kao poticaj za posjet dotičnog prikazivanja. Neprijateljstvo novina, isoka pretplata i poslovna politika vodstva Radio Zagreba doveli su do toga da je tek sredinom 30. godina 20. stoljeća Radio Zagreb dobio svog prvog stalno zaposlenog novinara. Prvi novinar koji je dobio stalno mjesto na radiju bio je Hrvoj Macanović tek 1938. Dakle, 12 godina nakon što je radio emitirao svoj program i to svakoga da. E, Pitaćete onda ko je on da što radio. Radili su spikeri koji su siročići bili kacice za sve. oni su postavljali ploče u, u, u, jer je e, gramofon bio u studiju, a ne u režiji. Oni su trčali postavljati ploče, pa natrag pred mikrofon, mikrofon je bio težak pet i pol kilograma, to je bio to u, u, u mramornom okviru, da prvi mikrofoni su izgledali smiješno, nači ćete jih v svim to prema današnjim mikrofonima izgledamo ostrozno. No, e, knjižani e, bili su, dakle, u prvom redu spikeri, ali, kako je među spikerima, osobito je Ivo Šrepl, i autor prve radije radijadrame, i vrlo sve radio djelatnik volio ići s mikrofonom naokolo, što je bilo vrlo teško za tehničare, su morali vući tu strašno tešku opremu. Tako je on radio i reportaže, primjerice reportažu kako nastaju novine u tiskari tipografije na cvjetnom trgu, pa onda odlazio recimo, ovako, na mjesta gdje bi se dobili zvukovi koji nisu baš svakdanji kao u jednu poznatu urarsku radionicu gdje su kucali su deseci satova kukavica iz svih mogućih aparatura kakva smo bila u ondašnjim satovima i tako no, u samom početku pretežan dio programa e, je se sastojio iz glazbe što ozbiljne osobito ozbiljne pa i podasta zabavne onim kasnim satima rekli da su to bila plesna glazba pa i narodne glazbe, jer e, su oni često komunicirali sa, sa slušateljima, ono su pisama primali, a ljudi su e, tražili i, i, i narodnu glazbu, premda moram reći da je prva publika i prvi, da su prvi pretplatnici to pretežno bili e, ljudi iz grada i pretežno imućan svijet koji je mogao sebi priuštiti i kupnju prijamnika i plaćanje, i plaćanje pretplate. Uz to bile su vijesti koje, rekli smo, radili su spikeri, spikeri su i čitali vijesti. Kako se uprava nije baš razbacivala novcem, a usluge tadašnje agencija Avala je ono što je naša današnja HINA jer su bile vrlo skupe, nisu si oni priuštili da naruče te, te agencijske vijesti nego su se dogovorili sa vlasnicima dnevnih novina. Zanimljivo je da tada u Zagrebu recimo jedna tisuća devetsto pa sve do dvadeset izlazio desetak dnevnih listova oni su ili s jutarnjim listom, ili svečeri ili pak s obzorom nekima od tih novina, uvijek su imali aranžman da prije nego, neposredno prije nego novine budu puštene u prodaju, spikeri dobiju primjerak novina, kako su vijesti novinske bile uvijek znatno duže od vijesti na radio, koje mora biti brzo, jer je radio, radio je svojstvo da mora brzo informirati. Bogmo su spikeri morali redigirati te vijesti i kratiti ih tako. Hrvo je Macanović bio prvi novinar kojeg je izuzetno štedljiva uprava radiostanice Zagreb stavno zaposlila. Kako je Hrvo je Macanović počeo raditi na radio stanici Zagreb čućemo od najpouzdanijih izbora. Na početku zovem se Milovan Macanović i jako dugo sam u ovoj kući u hrvatskom radiju prije toga radio zagrebu. sticajem okolnosti e, i sin sam svojeg slavnijeg oca Hrvoja Macanovića koji je bio dugogodišnji novinar sportski reporter i pred kraj Svog života, izuzetno se bavio povješću uh, radija, prikupio je uh, krasne podatke i dokumente o radiju radiofoniji na ovim našim, uh, u ovim našim krajevima, znači specijalno Zagrebu, a in, i, i u cijeloj Hrvatskoj. Otac je počeo na radiju interesantno ne kao reporter ne kao sportski novinar nego kao pjevač 1926. kad je radio počeo raditi emitirati jedna od atrakcija u ono doba je bio pjevački zbor muški pjevački zbor Mladost koje je vodio akademski pjevački zbor mlades, koje je vodio Jakov Gotovac i bili su pozvani da odpjevaju jedno dvije pjesme i za tu e, priliku Gotovac je pripremio svoju poznatu Jadikovku za teleto i de, dogodila se jedna vrlo smješna e, situacija ili nezgodacija spikerica koja je trebala najaviti, je krivu najavila i, ne sjećam se točno, ali uglavnom najavila je umjesto Jadikovka za Teletom i Jadikovka za magarce. i Mladi e, pjevači, dečki, većina dalmatinci, su se počeli grohotom smijati. Gotovac je iskoristio taj smijeh, dao intonaciju i oni su iz tog smjeha počeli pjevati. I na kraju je ispalo kao da je taj smjeh zapravo integralni dio kompozicije da to tako počinje. Hrvoj Macanović nije značajan samo po tome što su ga kao prvog odlučili zaposliti vlasnici stanice Zagreba. On će ostati zabilježeni kao čovjek koji je školovao prve generacije radijskih i televizijskih novinara. Kakva je bila njegova novinarska škola, opisuje Milka Babović. Jedina moguće da budete dobar novinar, a to znači da ne prestanete čitati kad završite srednju školu. Hrvoj Macanović je zapravo bio... Ne, inženjer po svom studiju, ali je već kao mlad, ja ne, neću sada detalje e, kronološke, ali on se vrlo rano počeo javljati, sam je bio svestrani sportaš, u više sporta od atletike, od ovato gimnastike i bio je u svim tim sportovima Međunarodni sudac. On je e, među prvima izvještavao u doba kada se e, nisu izvještaj slali e, e-mailom, niti, čak niti teleksom, nego su se pisali, on ima jedan divan, E, čitki rukopis, jer je rekao ja moram pisati čitko da može odmah moj rukopis ukoliko treba neki ispravak je tu, ići slagaru da on može složiti ako se javljao za novine. Jer... E, je Hrvoja, ono što je njega resilo, iznad svega, on je bio erudita par excellence. Njegovo sve to pravilo, ja upravo sada sam razgovarala sa jednim od tehničara, gospodinom Horvatom, koji je isto radio sa Hrvom, pa rekao, sjećate se njegovog učenja, ako imaš predviđen jedan sat prenosa, najmanje tri sata priredi, ne zna šta će se dogoditi. Ja ću mi nešto, ja pustimo u ovakvim situacijama gdje nema u detaljnog dogovora i gdje ne glumimo spontanosti, ja ću vam i da ispričam ovo što ste rekli tu sam ja um, u to involvirana zajedno sa Hrvojem trebalo je da napišem da dodam um, bloku jednih vijesti i neku sportsku vijest i sada dajem Hrvoju na onome polu papira i tako dalje on pročita i kaže ne valja ja ponovo preradim i tako ne valja ne valja, ne valja i na kraju ja kažem, prostite Hrvoja ja zaista ne znam kako da napišem vijest a on kaže bogati tvoga balavoga jer strašno je volio. Gde ti je datum i sat? Tu si napisala da je za vijesti, ali ništa drugo. Ti taj papir odavlja do studija nosiš u studiju spikeru i izgubiš? To je toaletni papir. Ali ako si sve podatke napisala, će za tobom i onda će neko drugi odniti spikeru. I to nikad nisam zaboravila. U redakciji danas se na televiziji pričaju te anegdote i vidim da ima, kažu mi da ima mojih nasljednika koji Pridošlicama kažu, bez datuma to nije ništa. To nas je tako učila milka. S vremenom su odnosi između kazališta i radija postali sve bolji. Što je bilo više pretplatnika, to je dioničarima Radio Zagreba dolazilo više novaca. Kako bi proširili krug slušatelja, dioničari su honorarima privlačili dramske i oparne prvake da nastupaju za radio. Što je više novaca bilo, to su i honorari bili bolji. Zbog tih su honorara prvaci kazališta i opere vršili pritisak i na vodstvo kazališta. Tako je i došlo do prvih sporazuma između kazališta i radija. U prilozima za povijest radija u Hrvatskoj Nikola Vončina piše. Prema tom utanačenju uprava narodnog kazališta ispunit će svim silama. Prvo, 15 večernjih emisija, svako u trajanju od 90 minuta. Sudjelovat će operni, operetni i dramski solisti, zborovi i orkestri Narodnog kazališta. Drugo, jedan sat popodnevnog programa. Treće, svakog drugog i četvrtog ponedjeljka u mjesecu izvršit će se prijenos jedne opere ili operete. Tako su na radio stanice Zagreb nastupali i prvaci Hrvatskog kazališta. Ovako je to radila Marija Ružička-Stroci. Miluj se name Bože. Smiljuj se na u tebe se uzda duša moja i pocijen krila tvoje sklanjam se, dok ne prođu neboje mnoge. Čuj molitveni glas kad bapijem tebi, kad ruke dižem svojeg pravici tvojoj. Prvog rujna 1939. nacistička Njemačka napala je Polsku. Dva dana kasnije britanska i francuska vlada objavile su rat Njemačkoj i tako je počeo najveći sukob u povijesti. U njemu posebno je važnost imala propaganda, a u propagandi posebno je bio važan radio. 6. travnja 1941. Njemačka je napala Kraljevinu Jugoslaviju. Napad je počeo bombardiranjem Beograda. Nekoliko dana slomljen je slab otpor Kraljevskih snaga. 14. travnja kralj Petar odletio iz Nikšića za Grčku. Trjećeg dana to je učinila i vlada. 17. travnja potpisana je bezuvjetna predaja kraljevske vojske. 10. travnja 1941. trupe nacističke Njemačke ušle su u Zagreb. Jedna od prvih točaka koje su zauzele nalazila se u Vlaškoj ulici broj 116. Tamo su se nalazile prostorije Radio Zagreba. Nakon njemačkih postrojbi u prostorije Radio Zagreba ušao je i bivši austrugarski pukovnik Slavko Kvaternik i proglasio stvaranje nezavisne države Hrvatske. Hrvatska stanica Radio Zagreb govori zamijenik poglavnika i zapovjednik cjelokupne oružane snage Slobodne Hrvatske države gospodin Slavko Kvaternik uputit će proglas Hrvatskom narodu Hrvatski narode Radio Zagreb postao je, državna radio postaja Zagreb i trebao je, kako je to u listu Hrvatski narod izjavio novi ravnatelj Radovan Latković, postati sredstvo najsnažnije propagande u svrhu stvaranja što ja dodira između Hrvatske vlade i Ustaškog pokreta Sjedne, a Hrvatskog naroda s druge strane. Radio je trebao prikazivati Ustašku borbu i cijeli državni pokret Ustaške Hrvatske. I to je radio uglavnom i radio. Godine 1942. zakonskom odredbom vlade NDH osnovan je i državni zavod za krugovalnu službu Hrvatski krugoval, kao samostalno državno poduzeće pod izravnim nadzorom državnog izvještajnog i promičbenog ureda kod predsjedništva vlade. To je sve trajalo do 8. svibnja 1945. kada se, reko radiovalova Hrvatskog krugovala, mogla čuti ovaj najav. Ovdje je radio Zagrebe. Pozor! Pozor! Za nekoliko minuta ćemo važnu obavijest. Nakon nekog vremena, u okolici zgrada još borbe, formuliran je i pročitan ovaj tekst. Ovdje je radio Zagreb. Pozor! Pozor! Nakon četiri godine fašističke strahovlade, glavni grad Hrvatske oslobođen je od njemačkih i ustaških bandita. Jedinice Jugoslavenske armije ušle su u grad. Nakon jedinice Jugoslavenske vojske, u grad Zagreb je došao i Josib Ros Tito i održao govor i da vam na и сестры, и градянки, ретам с вам, могу дало за нас огне поздравим и да вам чести там освобождение на Ом Святом месту, где некогда покинул Hrvatskog naroda Matija Grbet. Nova je vlast isprava krenula putem Sovjetskog saveza, svog uzora i potpuno je kontrolirala Radio Zagreb. Ali nakon raskida sa Sovjetskim savezom i Stalinom, polako je počela popuštati stega i pojavila se nova generacija novinara. Kako je izgledao Radio Zagreb kada je ona došla na radio reći će nam Milka Babović. Padite, ja se ne mogu sjetiti jednog trenutka, nego to je jedno razdoblje. To je bilo u prvi moji rado ili prvo moje boravak i bivanje i učenje. Bilo vezano zapravo za redakciju koja je bila u Jurišićevoj četiri, gore u Potkrovlju, jedna improvizacija kao mansarda gdje je bila sportska redakcija i tamo smo... Obavljen je onaj dio posla koji se obavlju redakcije, a reporteri toga tipa zaprosu najmanje u redakciji i najmanje za pisaćim stolom, oni su terenci. I tamo sam počela, ako danas vidim, onaj daskama lepim obloženi kosi strop i tavanski prozor na tome što smo ga otvarali da dobijemo malo zraka ili smo ga bjesomučno zatvarali i još oblagali tamno plavim papirom da bi koliko toliko se zaštitili od sunca. Hrvojim sam tada obilazila, to je bio nekako naš novinarski posao, neobavezni, ali smo ga mi sebi činili obaveznim. Mi smo obilazili škole, Narodne sveučilišta s jednom grupom Hrvoj ja sam bila od e, sportskih novinara, bio je e, režisar Hetrih, bio je još jedan novinar, pokojni Drago Augustin i onda smo govorili, ne, glazbu emitirali, e, bilo je, e, baš je kolega Augustin puno znao o glazbi. Na određen način, na tim takozvanim usmenim novinama sam ja zapravo pekla svoj zanat jer sam... E, morala uživo govoriti i tako je i Hrvoje otkrio da sam ja brbljivica i da ću moći time zaraditi nešto malo kruha i možda i maslaca na tom kruhu i on je zato me povukao u redakciju kao suradnika Pazite, radio je u tom trenutku dok nije bilo televizije e, bio e, način kako se ljudima saopćavalo brzo bolje ili loševićman u tome kako je je radio, ali ono što je fenomen Više nije istina ono što je izašlo pisano u novinama, bilo je uvijek istina šta se čulo na radiju, kao što je kasnije televizija štada nekritično se prvo spominje, a to smo čuli na televiziji. Tako je radio bio za nas sve, a njegova moć je bila velika jer je radio bio u svakom domu. U to vrijeme na radiju su se počeli pojavljivati glasovi koji će obilježiti kako radio, tako i televiziju. Ponovo jedan napad naših, Lipušinović je probacio do Boškova, Boškov dao Lipušinoviću krasno, Lipušinović centrira, ajde glava, gol, gol, 5, -0. 5, -0. 5, -0. 5 -0, dragi slušavci. Rajkov je postigao gol glavom, nema kraja. Stadion u Maksimiru od Šta su ti trikovi zanata koji naoko sada izgledaju smiješni kad imate slušalice, usmeren mikrofon, bubu na reveru, ne znam na koji sve način i vam pobiru vaš glas. Prvo što sam morala naučiti, kada sam dobila mikrofon u ruke, da polako učim reporterski zanat, to je da ga uzmem u ljevu ruku. Mikrofon je bio ovakav kao što imate, vi nije bio čak niti um, one koji je um, sferno mogo uzimati kao što vidite, zaboravila sam kako se zovu, ali u svakom slučaju u ljevu ruku, nadlakticu, lakat uz tijelo, pričvrstiti tako da ruka, mikrofon i moje tijelo su jedno. Da ne dogodi se da kad se ja okrenem glavu udesno, a ruka s mikrofonu ode u lijevo. stvar je propala. Sitnica, jer danas to ne treba nikog učiti, mi smo morali to učiti. Onda jednu drugu, tada smo recimo na otvorenom, nije, bi, nije bilo natkrito, niste bili kabine, ja sad izvještavam. A je jasno i televizijski posao sam ja od njega učila. On je rekao, nemoj slučajno ti se dogodi da nemaš olovku koja može pisati po mokrom papiru, jer nećeš uvijek imati zaštitu od kiše, a moraš nešto zabilježiti. I meni se zaista dogodilo je ta pa sam vidjela koliko je u pravu. U tacenu kraju Ljubljane sam prenosila kajaks na divljim vodama, krasno flomasteri su se pojavili, ja sam sve određene kategorije i rubrike u određenim bojama, bila sam jako ponosna, da je pala kiša, a to su bili flomasteri koji nisu bili vodootporni. Ja sam imala jedan divni batik, ali sam morala kolegi slovenci gledati u papire da mogu komentirati. I onda sam se sjetila olovku, gumicu, šiljilo i tople čarape. Ne možeš se ispričati da nisi mogla raditi zato što nisi ponijela u torbi, stavi još nešto za obući i onda je još nešto reko. Ne pi prije što sjedneš uz mikrofon, jer nećeš moći ga napustiti, bit će ti mučno kad ne možeš napustiti, a moraš nekamo otrčati. I drugo, dobar reporter odlazi u krevet uvijek još danas. To je htio reći prije noći. A kada smo u Ljubljani za vrijeme olimpijade Tokio 1964. imali pool sa slovenskim kolegama, Hrvo je bio šef, onda smo ujutro ulazili, uveče smo izlazili, radio nam je pomagao da dobijemo podatke jer tada nije bilo satelita i mogućnosti da se dobija slika i onda bi uveče kada bi izlazili, on nije dozvolja, stalno je padala dala kišot e ona jesen onaj listopad kada je Zagreb bio poplavljen, nije dozvolio da odmah nakon na cijeli dan smo bili u zatvorenom odemo hoteli da legne, nego samo bi podmetnuo svoju ruku, da ga uhvatimo, otvorio bi se veliki kišobran i obavezno smo pola sata šetali da se odmorimo i onda tek idemo. Ovako kad sam ja došao, već je bilo nešto malo, ovaj, oprema nešto malo modernije. Ali sam, poznavajući kolege, i iz priča, u doba dok su se išlo na teren, najveći je problem bilo jer ništa nije bilo na baterije. Znači, ništa nije bilo u smislu prenosnog kao sada. U ono doba kad se išlo na prenos utakmice, nosilo se veliko pojačalo, strujno. Znači, morali ste negde se ubost u struji. U to pojačalo je išao mikrofon i onda se to vezalo na telefonske žice koje su onda ovaj se preko pošte jasno ovaj, dovodile do Šubićeve i tako su se javljali reporteri uživo. A prvi magnetofoni tamo ranih 50-ih su bili e, magnetofoni koji su onda Filips proizveo takozvane felbe koje su se sastojale iz dva dijela. a ja mislim da je svaki bio jedno 60-70 kila težak. To je grozno bilo nositi, pa kad se moralo negde vani snimati, onda je išao i agregat. Onda se agregat uvijek morao postaviti dovoljno daleko da, da ne hući, ne bruji i ne galami da bi se moglo nešto snimati.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 Tvoja ruka mala mi stiskom ta srce si mi dala u divnom času tvoj. Ta kretnja nježna blaga, zarta i tželi, kolika leži snaga u čuvstvu tvoj sta mi blaha, il no tvoja ruka mala sivitala wećpada nie osmjeh ti poklonila nisi toliko uvijek plaha il gorda tizi no twoja ruka mala mi stiskom veli da si mi dala u czasu to.